Lëvzat dhe falëndërimi të kuënë vetëm Zotit tonë, Allahu Subhanahu wa Theala Allahu në falëndërojmë, rriti falje, ndihmë kërkojmë Dërsa salavatë dhe selamet Më të begatëtëm i pengamberin e zxedur Muhammed Mustafa Aleyhi salatu wa selam Asta imbi shukët e ti besnikë, bi famidën e ti të ndërshme Dhe gjdo musliman i cili ndjekë rrugën e ti me të mira Djerën e ditën e fundit e kësaj botë Hëndëruar dhe zërë Dhe ti ndajmë edhe në këtë ditë të begat të Zotit Subhane Maha. Hruat Ejala, ditë Ramazanit, që të ndajmë njësa qastën nga jeta jonë, duke shfletuar histori dhe biografi dhe jetëshkrime të muslimanët të satë kanë qenë para neve. Muslimanët të cilët kanë dëshmuar në fletet e jetëve të të tëre se e kanë dashtë Allahun Gjellit Gjellalu dhe kanë respektu dhjën bindë për nga berit sallallahu aleyhi sallem, dhe me këto dy bindje kanë arrit me e komuniku dhe me e për cilë islamin, fejnë e vërtet, rrugën e drejt, mirësin në, në të gjithë botën. Ma dje dhe neve si musliman, jemi refleks dhe jemi rridoj dhe pasoj e bindje së të tërë, e punës së të tërë dhe krim taris dhe vejprës së të tërë. Andaj, sot e kime zetë një personalitet të quditëshëm, të malë, interesant, i cili ka jetu, Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirëpo nuk e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A do të ardhë tanë për çuditërave të muslimanëve që njerëji i cili ka besuar, i ka besuar pejgamberit alaihi salatu wassalam me dëshminë la ilahe illallah dhe muhammed rasulullah në zamanin kur ka qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirëpo qade ri ka dash që ai mosta takon. Për ingamberin a.s.m. Me sy dhe mështë mës të sheta Andoj djetarë kanë thonë Se logaritët të abinë Nga se nga kushtët e të qenurit sahabe është me e pa për ingamberin a.s.m. Të gjallë Dhe me i besu ati duke qenaj gjallë Nëse i beson në njëtin zaman Pro kur ka qenë për ingamberin a.s.m. Por ti nuk e sheta Nuk e ke pa Si kur kënjeri Ata logaritë të shtabinë Nga se nuk e plëson një për e kushteve dhe të të të të çënojë sahabe madje thonë disa dijetar shumë pak ditë pasi është varros pejgamberi alayhi salatu selam ka ardhur ky njerëz por nuk ka muit më ata ku pejgamberin e allahut alayhi salatu wa salam quat abdullah ibnu thuab abdullah ibnu thuab mir po ky emër emri i ti, tij personal Nuk është një orë në mesin e njerëzë shumë më këtë emër Por një jetë më një emër tjetër Dha jështë Ebu Muslim El Khaulani Ebu Muslim El Khaulani Et Darani Nga Jemeni pra, Zanafilat e tia nga Jemeni I ka besu pengamberit Alehi Salat e Selam Qysh duke qenë Në shtëpineve, në vendin e vetë Por kur ka shkunë medine E ka, e ka gjecë për pengamberit Alehi Salat e Selam Ka ndrujit Thotim dhe hebi ju Ebu muslim, el khaulani, el darani, sejidu të të bjehin, mëj madhi i të bjehinve. Nëse kjoj ma, ditë mes këti janë konë edhe, me e papi nga mberin sallallahu aleyhi ve sellem. Zotnija i të bjehinve, asketi i kohës, ka që njëri shumë që ditëshëm, që da shumë nga njarës e cilat, i kam përmendje tartë në jetën e tina. Emri ti, personal, Abdullah ibnu, Thovë, apo thovët Abdullah ibn Thovë Ka qenë nga Jemeni e ka pranu Islamin Duke qenë gjallë për nga mberi Salallahu aleyhi ve sellem Mirë po, s'ka mujt me Me arrit me po për nga mberi në Zotit Aleyhi salatu Vesela Kërë njëri vëzër Kërë një histori të qydeqme Kërë një histori të qydeqme Dhe gjurën shumë të mdojët Dhe së të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Abdullah ibn Thuabit thua Ebu Muslimet Khaulanit Në atë kohë Parasë e mendrujet për ingamberi Sallallahu alaihi sallam Ju edhin e për ingamberi Qa kanë bo parasë e mendrujet Ka dërguve Delegat Letra Të krejt qa ka arrit Pre pushtetarëve Pre Romagve, Persianve Egyptit, Fiset Arabve Jemenit, ato rrët që kanë qenë Pre vendeve Arabve don Sana apo në shejë me natë çtetë i madhi i Jemenit, kretto vende pejgamberit alayhisalatu selam ka çu davetin e tij. Ka përçuar me mesazh dhe shumë vende janë bërë musliman. Me vdekjen e pejgamberit alayhisalatu selam, kanë lind disa njerëz apo janë shfaq disa njerëz të cilët kanë thënë se na jena tash pejgamber. Për të cilët ka paralajmëruar pejgamberi jun sallallahu alayhi wasallam dhe ka thënë se do të dalin pas dhejkësime, mbi 30 njerës, dhe se do të thojnë janë pengamber, ka thonë për s'ka pengamber pas meje, unë janë vula e pengamberis, alehi salatu, vaj salatu, në vendi ku ka jetuë, në vendi ku ka jetuë, ebu muslim e al-khaulani, rahimehullah, ka qenë njeri, ki qile ka pos emnin, eswed el-ansi, dhe djetarë kanë thonë, ajo është shqeqa emnin, eswed është i zi, Onëzi, ana ganon dietar, ka qen çuçi ka pas emrin, gasi ka pretenduar pej gambëri. Ka pretenduar pej gambëri, mirë po e ka ngatrua me hile kët pretendent. Çfarë ka thon? Ka thonuë nuk e mohoi se Muhamedi sallallahu aleyhi sallam ishi dërguari i Allahut, mirë po me vdekjen e ati unë e trashëgoj. Me vdekjen e Muhamedit sallallahu aleyhi sallam unë trashëgoj. Andaj edhe i ka sprovuë njerzit me kët besim. Doni kanë ndonjërzit dhe u ka thonë, "A beson se Allah u është një dhe Muhamedi sa më është i dërguar i ti? Dhe unë jam pasi i dërguar, nëse e ka pranuar, e ka zhluar. Nëse s'e ka pranuar, e ka ndoshkuar." Dhe një pjesë e madhe e Sana'as, Hadramaut, pjesë e Yemenit të madhe, fisë, fiset që jetojnë në në Yemen i janë bindatina. Dhe një prej fisëve të mëdha qi është bindatina është fisi madhhij. Kështu, madhhij. Ka sin fisi madh, dha rabut, dha rabut nuk kanë pasur më uri për pejgamberin alayhisallatu wasallam. Dom, vendet e larta si Yemen, derisa janë shpërndar sahaba, derisa kanë shkuar sahaba dhe kanë shpërndar mësimet e Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit alayhisallatu wasallam, pra kanë humbe shumë një, shumë njerëz, por kanë dal çish kanë hijë. Kan dal çish kanë hijë, nga se s'kan ditë. Që ky njerëz ka thënë Po unë e pronoj se mua më janë më dërguar, po un jam pas tij. Në shahmatë më kanë thënë, "La Nabi e ba'di, s'ka Nabi pas meje. Shkape nga më pas meje." Andaj këtu në në këtë kohë do të shprovuam me këtë. Dhe për këtë provë, çka i ka ndodhur, ka marr pozitë më të madh të sahabëve të pejgamberisë sa shallallahu. Po një arsye që i ka ndodhur me këtë pretenduesin e pejgamberisë të rrënjshëm, ka bërë që sahabët më e çmuan shumë këtë njeri. Dhe më ndroru shumë derisa e ka ulë Omën Khattabi, Mesti dhe Ebu Beklit Mesti dhe Ebu Beklit pas ju kon Ebu Beklit e Sidiku khalife E ka ull dhe mën me zlisin Më të madhë që e kam bësë musliman në atë bot Kjo e suet El Anci Isprovo njërzit Dhe përmenin djetarët Se ka bo hile Ka bo manovra Ka bo dredhira Për t'i bin njërzit se është për nga mbar Qa ka bo, ka shlu njërzit të vetë Spiunat të vetë, ndjekës, gjurmuës Dhe i kam përqel halët e njerëzve Si cëli sfar halë i ka Njani fukralok, njani smuje Njani i duen e, pun Njani e, i mungon diqka Si cëli njeri i mungon diqka Dhe kanë morë informacionë Dhe i ka shkrujt krejt Pas ta i ka thirë njaka njaka Pas ta i ka thirë njaka njaka Dhe ka thonë, tja e ki që këtë halë Dhe mund, ki se ki pëti Pa e Pa e dit kërkosh, ka done ke thall ka don po, ka don se un ta kry. Ti ja e ke këthë thall? Po, çe un ta kry. Ça ka mujt me kry. Bon, po, në ket formë ka, çu shvojn çir bazo. Çir bazo. Po shem çir bazo çka vën bazo. Apo këto çka janë, çai themi neve xhingji. Fallto, se të mundohen miqëroru njerëzit me gjithë ato kota. I thot njeriu, e di se je i shëtu. Apo ça do të thëti? Jo, anëria është i shëtu për nga natyra. Thotë diçi ki nevojë diçka të mundon. Dhe a i të pika për dyki që muhe Dhe që ka mundon dhe sa qdo njeri Dhe që ka e mundon Andaj për nga mërë a.s. Në e ka të regu sa ata mundu me ka duhet Dhe që ka më shumë Në e, bashkëpunim me gjind E ku mo gjërat normalet Sa të njerëzit kanë mundësimi pas Dhe që kanë thonë ditit djetarët Istetebbel emr Ka mërë për masat moja Qështja el esuet El ansi Sa që sahabot E për nga mërë a.s kanë qenë të angazhuar me vdekin e pengamberit a.s. dhe me ngritjen e më këmbjes shtetit, që a e qënë ato e kamët u l'khilatëve, me ngrit përsëri shtetit, ka pas nisa prej uh, vonimeve, bërsa e kanë bëhe e buvekërësidikën khalife, mirë pa i kanë, kanë përcijët vazhdimisht në gjarit atje, dhe ka pas përgadit e përmëshku me ndrejtë këtë njeri, me regullu ata që ka çka meriton derisa kur shkri Abu Muslim al-Khawlani, Allahu gele jalalune duart te disa prej muslimanve te Yemenit e ka e ka vroket kët njeri. A do i thon dietarut se ky njeri ka bosullum te madh në Yemen derisa kushdo që s'ka pranuar me se është i dërguari i dyt pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mund ose kan vëyt ose ka gëzutu ose ka ndeshku. Derisa nidhet për detë e si në praktikët një njerëj. Abdullah ibn Thuab Ebu Muslim El Khaulani E cilin para këti E vendosin i arsë të madhë Ullet aty Dhe ata Ministrat që i ka pas këj për rrath Ata falgjorte vetë për rrath I kanë dhënë tani me këtë njeri s'ki me pas letë Kanë dhënë Ljenë në hu Surben fitini Kjo shumë i fortë në fejnë e vetë Unë nuk të panon këti për pengam bërë Ado i duhet me shumë kujdes me për cilë punën Thotë në dhezën në një zjarë të madhë Në thumb and there is an izart math thua se kan ndej duke i punxasu zjarrit nesin e kan hed Ibrahimin alayhisalatu wasalam. A dhe pasaj ka polemik te dietarut a e kan hed nziarrit e nuk e ka djeg zjari apo nuk e kan hed fare fare nziarrit. Ande Omar Khattabi ka than alhamdulillah se Allah ma ka mundsu me pau njerin prej muslimaneve te i ka ndjek dhe i, ndodh, që i ndodh, salatu salatu salatu. ka ndod ajo se i ka ndod një Ibrahimit pejgamberit alayhisalatu wasalam. Kjo ka sinknjeri ulezar kanë thonë djetartë, lehu keramet kënjeri ko keramete dhe sëtë kanë thonë djetartë, janë gjarje të njohëra ullët, më fronë, karriket madhe mbledhën njërzit mbledhën njërzit pëllot dhe e merë e pyt e merë e pyt dhe kjo ma, marë janë pytje vëzër është tradit e njërzimit se ka egzistu ato që ka i thënë shërlën se kret kjo ka egzistu gjithë mund qiko prejte Nuhulle sallallahu aleyhi ve selam gjithmonë Allahu i Gjell Gjallëxhallali ka përmend disa njerëz in që punojnë tinza, që punojnë natën, që marrin informacione. Madje edhe pejgamberi tale sallallahu aleyhi ve selam janë konë me numër njësë kan, kan Oed, Allahu, Gjell fikat, me të madh. Se si njerëz kanë kanë buzgull dhe kanë përcjell. Wa du law kanu fil a'rabi Allahu gjallë për munafiqat kanë dëshirë me kanë te beduit e me injek lajmë të Juve, çka po ndodh me me Juve. Andaj çka ka ndodhur zot? Ne era ka murpëti. Ja. E ka morë Në pëjtje Ka tham, atesh edu en la ilaha illallah Ka tham, atesh edu en la ilaha illallah Shiko? Atesh edu en la ilaha illallah Ka tham, po Para kitë njerëzë të një të pëjtë A dhe nga nëndjetarët kë ka qenë dhe njëzë Sëtë Allahu qenë gjelalu hu E ka furtua A qenë së kene marë Ka tham, atesh edu en ne Muhammeden Resulullah Atesh edu en ne Muhammeden është i dërguar i Allahot Ka thonë, naëm është edu enëhu Muhammedur, enëhu Rasulullah Ka thonë dëshmojtë se Muhammedi dhe aj është i dërguari i Allahu Salallahu aleyhi wa sallam Pasaj, i ka thonë A dëshmonë se edhe unë jam i dërguari i Allahu Tënëi, këpytja e tërejtë, sëna aje ka shtua Kërkesa e tërejtë, pretendim i tërejtë Ka thonë, inë fi udhuni samemen Fela esma'u ma të kuf Ka thëmë në vejshin tem Ka ha, Shurdhim Nuk dëgjesh kajtë të fanë Jo që se ka dëgjua e Dëgjua mirë Aqë është e poshtër kjo fjarë Që ti me kërku, me dëshmu tyje Për nga mberi Allah Pa qejmë për nga mberi Allah Që që qejmë i khulisamën të imie Se kjo ka qejmë dhe argumenteve që Allahu Gjell Gjellalu e karujtë Muhammedin Ska dikush që pretendon Ndi shka të rejme vlezër Vetëm sallallahu xhele Gjell xhelal u çom prej argumenteve dhe fakteve dhe dokumentimeve të cilat s'kanë mundësi të refuzojmë për me mbrojt pejgamberin e pejgamberit ton sallallahu alaihi dhe sellem. Kaqan nuk dëgjoj çka thua. Ata ligadan, ata ronin thudhin zjarr. Ata ronin thudhin zjarr. Ka thonë, nëse mhudh zjarr, nëpër net këtë zjarrit, nuk shton Allahu prej zjarrit tjetër. Nëse ti mundu gjatë, nëpërmjet në këtij zjari, ha, m'pështon dhe nxjiron Allahu xhel gjel, xelali prezjalli tjetër. I ka qenë al-Ruzhosh. Fa qadba wajhu, i kam rol, vetulla është nervozuar shumë, si ka mundësi mës mës më nësi, mësme, mësme dëgjue. Mir po, por çka që ky njerëz ka qenë një hor më ibadet, dhe më adhuri, dhe më njerëz i cili ka qenë i urt, dhe kanë dhënë dietar hakimi hadi hil umme, një prej të urtëve të këtij ummeti. Shka thonë ka bë lehbari Kë njeri është i zxëthi Allahut Gjelle Gjelalu Allahut e bare kjo tëra e ka zxëth Atërë kjo e shë Dhe i thotë zdo të ngutën me ty Zdo të ngutën me ty I thotë kjo pretendu si Irrënishën i pengamëriz Thotë tja pa fat logiko Mendo Dhe të jap Prap mundësi Qo e që kjo e thonë njerëzve Mendo mirë Qelishit Ekshtu më rap Atërë pas disa momente prapja përsërit njëten a të dëshmonë se Allah është një a thotë po a të dëshmonë se Muhammed është të dërguari thotë po a të dëshmonë se dhe unë jam për nga mërë hat thotë atë ka dhova parës se s'poni atë ka dhova pak më herët se nuk poni atëherë ka apët dhe mund e, e rëmbej nërvoza mbytët nërvoz më në ratë i thonë i shtetë dhe gajduhu ka dosh me plasë kur njësë kur dojn pei nervoze, alla ka thon hudh në zjarr. Njëri nga tafërmit e Esuedit thot mos u gut. Mos u gut, ngjase nëse hedh në zjarr do të ndodh më e keqja. Do ndodh më e keqja. Qallom sen do më e keqja. Ka thon, nëse ti e xhunj zjarr, dha Allahu e pshton pikti zjarrit. Ha? Kan më thon njerzit, ti errajt, se e pshtoi Allahu, nuk e djeg i zati që kërë Ibrahim a.s. Ua selam. E nëse e dik zjarmi, prap t'ki me hu. Pse, kanë me thanë njërzit, e duroj zjarmin, e se pranoj për nga mërin e rajshme. Prap t'ki me hu. Ka thonë, në shkatë bëjme këtë njëri? Ka thonë, bëje punën me lirua dhe përzanë nga jemeni. Nënë bëje punën, me liru dhe largoje dhe dëboje nga jemeni, atër e, e zgjith nga prangat, e liron nga prangat dhe i thotë Nuk do të hedhin zjarë Mirë po liroj e vendin Edhe liron Abu Muslim El Khaulani Vendin e Tina Bedrejtovod Nga Medinja Pengamberin Sallallahu Alehi Sallem E merë Do më dhonë E valizin e Tina E merë Kalin e Tina Dhe vrap Për tazan Gjall Pengamberin Sallallahu Alehi Sallem E dhe dëshirë Matë madhe ka pas Ta shove Pengamberin Allah Alehi Sallatu Sallam E dhe me pa Pengamberin Sallallahu Alehi Sallam ka sennat ko me sele. Dallë vërcëu dietar kur flasim për për sahabët, donia, doni sahabe i largët, putimin një herë ka pa. Kurëu dietar të janë atë për pikë thon lahu suhba, lahu ru'ya. Ai ka the mom. Shoqërimi me penga më shumë të një herë. Ai e ka pa penga më shumë një herë. Unë al ushmesele madhe me pas kopë penga me bin sallallahu alaihi wasallam, bashë dietar, kanë thënë me pas kopë penga me alaihi wasallam, ka cin pamja e tij fizike Në vëndë që është të imanë Sikur që, kërë uh, kër kanë ndru jetë Ahmed ibn Hambeli Edhe në sprovën e tina Rahimehullah I ka pasë njësa qimet për nga mësën Dhe nësa muqtësimi Kërë e kanë godit Ahmed ibn Hambeli Për sprovën që ka e kanë është e njërë Për të zinë të të flasin Mëllin Allahu Gjellolla Ka pasë një qimet për nga mësën Talë mëndërë, mas i kanë ndru jetë Dhe më ta kanë dhënë, domon u zhdimua me leyla zot i gjallëj gjalalut. Kur kanë dhurë e kanë ardhur disa familjar të pejgamberit ali sallatu selam dhe i kanë thonë kemi disa çime, nëse do m'shëruar. Dhe i ka thonë kur të mbarosni futmeni ato çime me veti. Nga, domon para moga çime pejgamism. Andaj kur i kanë pa në luftën e Uhudjes, ka pa Mughira. Kur ka pa çyshë edhe spektor pejgambera Penga me dhe Ali sallallahu alejhi wasalam ju ka thon arabve unë ku pombra e tre mirpogjëri që respektova si Muhamedi alejhi sallallahu alejhi te shoktevaç ku pom. Kur mera javdes pikat e ujit nuk bin top. Ta do kur gamor pengosën na javdes vezë nuk i kan ra ujë, nuk i kan ra kurujin top. E sahabet kete kan mbledha pa pasane, por ai gamor avdes sahabet e kan e kan kap ujë. Do se ka sin ujit, çaka preka sinë për çeshme. Keqjo ka ndoll me lejen e Zotit. Të barukë və təala. Qayıt, transmetuəsi vrap ka sku për Medinë, ta nzaja, ta shohë peigamberin sallallahu alayhi wasallam, kur ka shkuën xhamin Medinë peigamberin alayhisallam vetëm se para sa disa ditëve ka ndrujet. Para dis trom dit ikanik. Ka ndrujet xilafeti Ojbrid, ja ka vënë njerëzit besatimin Abu Bakr Siddiq radiyallahu an e ka vendos skalin xhamin, don jasht e ka lidh dhe kur ka hi, ka falë dyre qate dhe njerëzit për po e shqipojnë kush ka arpë njeri të diskutu kushot që gjithë nësë ka arpë i lartë, jemenit atëherë është takue dhe i pari që ka ja ka pritë ka qenë omrë kaptabi nësë omrë kaptabi dhe zërë ka qenë nga njerëzit më syqel në, të, në kapi në qudirave edhe një hadit me Gjibrahilit Gjibrahilit kër ka arpë një njeri Kuan thonë, me teshat bardha, nuk kushit të gjurmea e uthimi të kaj, uull, ekstomerat Kitë që të kushit ka të dhënë, Amar Khattab E ka në menim, një në qëki, ka dhëtë, asenjohë, nuk shokit, që ka mund, ka ka mund marë ka, ka më bërqel, në monë, ka më bërqel përpiksh të kushatuhie A do i parit e ka takuhe, e ka takuhe, Amar imi në Khattabi A tëre ka thonë, pringavje nga jemeni Dhe omër Khattavi për e shikon me për pikëshmëri të lartë, nëndoshta për e vërenë kusha. Ka thonë, qëka ka bërë Allahu me aduhin e Allahut? Qëka bërë Allahu me ardhviku në Allahut? A ki lajme për esu edhe lë ansi? Qëka ndodh me ta? Ka thonë, nuk kam lajme. Nuk kam lajme. Ka thonë, a ki një huri? Qëka ka bërë Allahu me ebu muslim e khaudani? Ta e ka hudhjarë. Anko u nziar, përndo vetë në ditë dvogla, të vogla lajmet çarkulluan. Cër Asht dhe dar thon, pika e ka ditë pamë khatabe, se çka po ndodh një men, ket men i kam bosat atje se ka dalë me pretenduar pejgamberi. Në njëri rrejon, një men, gjerë për Pin Medinën, një men largosh, shumë largu kilometra mia. Mirë, po men i kam bosat atje. I kam bosat mend atje, nga brenga e madhe, çysh ka dalë dikush më than. Jam pe nga në bërë. A të e ka tonë, që ka po Allahu, Gjellaluhu, ma të njeri? Ka thënë, Allahu e ka shpëtu. E unë e ka shpëtu, e bu Muslim, e khaullanin, e që ka po me ta, nuk e di. Ata Romët Khattabi i thotë, të pyshë diçka, a musë i diçaj? E bu Muslim, e khaullanin, ka thënë, pa. E ka mor, e ka puzë, midis badet. Ka thënë, alhamdulillah, falendërimi të takojnë Allah, Inshallah u e ka bë më ta sikur që ka bë më Ibrahim alayhis salam. Se doz kalmën zjarrt madh për më e gjatë. So so timet arni dënim më para, apo e marr vesh sletën e notën, apo e njerëzit e din ti si ç'i reagojnë njerëzit. Po më tar më shumë diçka. Po më tar me dhëlla, po më tar ekzekutime, fruturon zemra ovëza. Fruturon zemra, do ka fruturo zemrat dhe, dhe Allahu gjaj ka përmend fruturimën e zemrave sahabëve, lufta ndryshme. Andaj Këj njeri ka qenë shumë shum njeri interesanë Adha e ka kuëth Amur Khattavi Ka dhënë dhe ajde me mua E ka morë dhe e ka ullë para Arru Bekkrësit Ditë Ka dhënë kjo është Ebu Muslim El Khaulani Kjo është Ebu Muslim El Khaulani Atëherë ka pas një të qësët kanë pru lajme Dhe në disa prej uh, orëve apë dhuët ditëve Ka orë lajmi sa Allahu Gjellit Gjellu në duor të disa muslimanëve është ekzekutuar ky pretenduesi i pejgamberit as asved alansi e kanë ekzekutuar dhe ka thonë e bu muslimet haulani falënderimi i takojnë Allahut që Allahu i jeni xelalu nuk më morr shpirtin pa e dëgju shkatrrimin e atinë pa e dëgju shkatrrimin atinë me se ka baur fesat e mallëzë dhe jotëm ky edhe në të tjera në jamama kanë dalë njerëz se sot kanë thonë ka dalë një një gruaje kanë thonë atje un jam Pejgamberi, në çetër ka dal atëse në e kanë vura musliman Musa Musailema tu Kذاب në luftën me Khalid ibn Walida e kështu me radhë kanë dal pejgamber të shumë. Amanda ky ka qenë Vezir Rasim ma, mui fuçishëm e Abu Muslim al-Hawlani, pjesëni kanë ndodhur në jetën Etina jeton disa vite në Medinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i takon gati shumë sahabë, kanë ndjetar ti ka taku të mbarë të tyre dhe kjo mjafton. Abu Wakrin Omar, Osmanin, Aliun, e shumë shumë Ebubaidun el-Jarrah, Abdulrahman ibn Awf, kanë përmendë dhjetar të mlojtë sa kanë Ebudherr el-Khifar, Ubad ibn Samit, Muad ibn Jubail, apo edhe fjalëzë vëzër është takuar. Kanë dhënë dhjetarët Ebubusem el-Khoulani vëzër, ose për njerëzit e Zot quhet mustehabud-da'wa. Në përto këto disa fakto argumente të faktimeve Ejo shpordiz Allahun çdo dua që e ka bën. Çdo dua që e ka bën. Deri sa njerëz kurë kanë morrë dua, që kanë lutur, do të bani dua për mua, lutu për mua e kështu me radhë. Dhe kur është lut kundër, dikujt na është pranuar. Dhe ka qenë në minial Allahu që jalloha jë e ka pranuar, ti e ka pranuar dua. Fatima Zahabiu nga Shurahbili, dy njerëzi kanë shkuar te eba Muslim el Khoulani dhe nuk e kanë gjetur. Kan shkuan xhamin e kanë bërë se ka thënë not e kam përcjelë që ka banë kur e kanë gjetë, e kanë gjetë një qëshë gjamis një qëshë gjamis edhe duke falë në mas thëtë na shikojshmi a ju falke e kam përcjelë që ka po banë e se kanë di se këj njeri, masi Allahu Gjell e pështonë prej shumë rastëve kritike dhe ja pranën duarë këj pa tjetër ka me bodi që ka dveqarë, atër dhëtë e përcjelëm dhe ja numrojshmi rëqatët dy veta dy ka numru rëqatët thot, Dhe ja numruam 300 rëqate Ja numruam 300 rëqate Tu dalë, dhëtë nga zuni Dhe pse përcjel në njërijun? Shka në mënë më e përcjel? Ata rë i thanë, a vesh qështu përcjel ota Qikoga se musliman, kanë qenë në majhë inteligentisë atëre Masi ty e banë këtë punë Kjo punë në nënë kokajnove A kanë nënë, a qështu përcjel ota Sigurisht i than Amit Ibn Abdullah At-Tamimi, kur apo ndo folta noto, çai tha njeriu, tha vesh çshto këto te Allahu Gjall, doon na çsbona çshto. Pas sum shtojna, tha ja jo, ka von tutna veja Allahu selami. Nuk ka farë kjo, nuk ka obligim, nuk ka detyrë, mirë von tutna për Allahu te barekehu te ala. Ata riganthan, qadan psika gat namaz, qadan nuk di ndonjë vepër, çqallahu do të çpoton ditën e gjykimit. Më shumë njerëz se sa namaz. Allah ka fan sallallahu alaihi wasallam, avvolu ma yusalu anhu al-ab yuom al-qiyam al-salat. Doja pa çka pyetet njeriu para Allahu xhala, është namazi. Nëse ka lënë, ka lënë. Ora në Zot. Çdo njerëz mundon me çdo vepër. Po e haron namazin. Vazhë namunam mi vocer vetës dhe më e flladit vetëm, se na s'tan pshton kjo e pshton ajo. Nuk pshton pas namazit nuk pështon po ston ai çka falet le ta përsosë dhe ta jap më cilësorën për namazin e ai çka sfalet mustafllah ditë vetën sikur të kishim gjithu kishim gjithu këta po Pës skam gjithu dhe kan vallë gatrë ka 300 namaz natën recitate dhe prapë janë dhut për Zotin te barekehu te ala para mnenierë që zgjesëj dhe hiç para vno natë e falna veç farzin më të tshkon nga Allahu te barekehu te ala ai do të dhut që të më morë më të madh atë nga von kan anasi kan abidan sajidan qanchein qan don dietar u kon ibadhi jew ma kan e se zegap ne ka bo ibadet allah te barake ותאל jeshul zer ka ard nga e bo muslim el khoulani ka mor pjes ne gjithta lufta dhe çlirimet muslimane nga pjesa e persis e rrobës bon persianat kokat ku kan çein pjesa e iranit e pjesa e iraqut e pjesa e turqis pjesa e iraqut dhe iranit kan çein persian Piesa e Turqi sotëvit kanë qenë Romak Së në në qujtë, ata qunë Konstantinopoja Së në qujtë sotë Istambuli, Herakli, atë pjese ka pasë Dhe sotë dhe sotë ata e mendojnë së është të tëre, jetë me lejnë, zotit të tëre Vërse zdo tjetë me rejni zotit e barëke Andaj ka morë pjesën dhe gjitha, luftat qësatë kanë morë pjesë muslimanat Dhe kërë i kanë tha njerëzit Çushpela Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse pejgamberi alaihi wasallam dha Zot na shumë rihadithe ka thënë el medinatu khairul lahum lau kanu ya'lamun. Por shumë njerëz kur kanë puit atë shkoja atje, shkoj atje, ka thënë Medinia më e mirë për ata nëse ata e dinë. Medinia është më e mirë për ata nëse ata e dinë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e me ka lavdruar. Medina dhe edhe para Kiametit ka hadithu shumë nga pejgamberi alaihi wasallam se ka lavdruar Medinën shumë. Alaihi salatu wassalam, atëri ka dhënë se ka mundësi me lanë. Pelan Medinën, ka thonë Ati e musliman kanë nevoj Ati e musliman kanë nevoj dhe Ka morë pjesë në shumë prej Prej luftrave të satë i kanë bë I kanë bë musliman Ka qenë prej njëzve të satë e, Ka jetu në kohën e Muawje i bënë e Visufjan E bënë e ka mëni khilafetin e Bubekrit Omerit, Othmanit Alijut dhe deshe ka galu në Khilafetin e Muawjes Muawje madhja dhe marandej Në ka nëndru jetë Mes vitit 55 dhe 61 Apo 62 62-55 On e kam rinjë shumë prej pre Hulefavet të se të kanar ma ndej Muawje u lezer Kue ka pas uh, shtetjim Ndamask Siricët, ndamask Muawje i bën e visufjan Pas luftrave të se të kanë do dhe pas ndryimit jetës nga Halimin i bëtarit, njërës e ka ndonë bejen Kujna Muawje i bën e visufjanit I cili një prej uh, Ndihëmtarve ka pas një grumët ma pisao, për tërë Amr ibn al-As Amr ibn al-As Një dhe për të dhëve Nëmonë, nëgatë rohet me Muawin Pra më, aj sahabi, kitabin Aj sahabi, kitabin I po shikovë, zë për të janë modele, shumë fuqishme Muawin e ka pa për nga më bërën së sëllëm Muawin e ka le afdru për nga më bërën sëllëllë Me zidhë këta, ebu muslim e këllani, momentin e pa që ka pa o diqka padritësi, me njëherë ka reagua. Një ditë për ditëve, hintë muawje i bënë ebi Sufjanë, nda masë, në palat i marë, dhe i ka thanë, e selamu alejke e juhel e gjirë. A, kërka një Arabë, kërka një Muslimanë të, Muslim, të, të khullëfa, që i ka në thalezerë, e selamu alejke, ja emirën, muëminim, selamu alejke, o prisë i besimtarëve, Këj ka një dhe ka than, selamu alejk Oti puntori besimtare Puntori kuptimin o hizmeqar Njëzit të i than, e miru lë muqminin Prisi besimtare Këj prap E selamu alejk e ja e gjira lë muqminin Selamu alejk Oti hizmeqar Dhe më than, sikur kër i thue Qiragi Oti puntori Hizmeqari besimtare ادرنياني پر اتے ایتھ تھت م نال ثو يمیر المؤمنین ونیتو دگوش نالو ثو يمیر المؤمنین کی پرابو تھت یا اجیر المؤمنین نافوزو کی تابینا السحابہ کی تابینا السحابہ ادرہ کور دمون ربلتو نا تھا نرس تفرد ضاویس قد موایا دعو لا لا دعو فانه ابو مسلم الخولانی لنا سکیو ابو مسلم الخولانی Ka thënë dhe ajë shumë mire di që ka të thënë Shumë mire di Që ka A të thënë A dhe i ka thënë U alaikum s'selam U alaikum s'selam Pas të i ka thënë Mu au jesë Shembuli jëtë Me shembulin e Khilafetis ka e këmorë Dhe njerëzve Raport me njerëzit Örsi kur shembulin i njeri I cili ka dele Dhe ka bakti Dele, lobë, kash Hajvanat Kado dhe më merr një njëri dhe i thotë: "Ki më punumë më parë." Mirun delët, edhe i ushqen ata, i rrit ata, i lindata, edhe e merr thumshin e këtu më rad. Domthonë e marr dhe më shton. Dhe çka ka problem e kujdesesh për ta. Ka dhën dhe dije se çifti jot më nevojës ju çto. Nëse smohemi dhe skemi dhe kemi nevojë dhe nuk na rruan, nuk na kujdesesh si duhet Ka thonë, dije se mundët mu idhnu Ajë që ka të ka nun pun Ka thonë qashtu është Allahu në ndihmoft Ka thonë qashtu është Allahu në ndihmoft Dëmoni ka thonë, ti njerëzit tutën se je Prisim e simtare Ti realisht je punëtori, Allahu qeni gjelalu Allahu të kalonë punëtor, mirujt baktit Ese arab, ra'ie I thonë, gjdo sa në që ka kujtesis të përta Cikur ka thonë, bëngamberi Alehi salatu salam, hadith Kullukum ra'in Wa kullukum mes olë Raj, raj janë vëzër, kur e shëllën delën dhe e për cilën. Kini pa, që banë atësi. Ka thënë Alisa dhe sanë, zhënjali për ju e që banë, kujdestarë, dhe Allah u e merë në pytje për ata që ka posë kujdesi. Nëse je papë, të merë për e vladën. Nëse je në anë, të merë për e vladën. Nëse je manalë, mësus, hoqë, të merë për gjematën. Nëse ki ma shumë postë, të merë pytje për, për kitë kapin nga sikleti iman të nëte Allahu ka me mor logari një lopë që ka e kazan kama një men mua lopë të pëseqja këndrejq rrugën nësa njëzësot nësa njëzësot cijet cijet oj njëte adhe kju ka qenë muawje në raport me ebu muslim el khaulen një dhe për i ditve hip në khutpe muawje nëse me muawje më ndijet se e, ebu bekri omeri Uthmani, Aliu, Aliu është një gjallë e veçantë. Ubekri Omer i Uthmanit dhe të tjerë kanë pasur, s'kam i thon, çka i du bë. Radh, se kanë çir njerëz. Ai vate ka marr vete llogari. Ai vate ka marr vete llogari. A do të apojni Omer kur kemi varros baban tan, kur kemi la gjinazën, e kimë gjet krejt, domthon të ajt. Menjira. Duke im shur trupit vet. Radiyallahu anhu wa arda. Anaj, atania se kanë marr vete llogari, derisa Pas kalimit të kërcënjatorëve kanë ardhur njerëz që kanë pa padritici, çështojë që i kurisam të ime, shumë për padriticitë që janë bë. Nga njerëzit e Muahijës nuk është razimi Muahije. Shteti do voni malë zot. Shteti do voni mal. Ti mund të shpitanë, më të bë di kush në një, një antar i shtëpis di çka të semer vesh. Ëmë ma, ma von. Çfarë për njerëz nuk e di çka çka ndodh. E ku mund të më pas shtetin, trodh shtetin më pas. Dhe njani me ba tje zullu me thonë, ku e dikun, dërsa ti vjen e lajmi, e kështë të mërrat Një ditë për ditëve, vipnë khutbë, më auje, iben ebi Sufjan Edhe përmenë, fa në dola Allah, unë salavatë me për nga meri në rejë, sallatë të selam Dhe përmenë një punë që e ka ba, e dy thotë njerëzë E kemi ba, e, do më dhëmë, nisen të reja, të ra ka qenë e rejë në atëko Ka dhëmë, kemi fujtë gype në, në për tokë, që me ard sa dalë dinëse para kësaj kohe ç'i shkon ç'i janë furnizuar me bunadë, me kofa, kanë marrë ujë dhe janë furnizuar me ujë. Pej nga mëse sa mashtro ka jetë e tutjetë. Po vetëm sa ka kanë marrë edhe gusët, edhe atësmë nga ujësin e, kan, e kanë e kanë bërt me torba. Nga muavë, vetëm muavë llogaritë prenjes e ka zhvilluar ç'të dreimin, ç'të ulëzimin. Allaha i përmend në hutbë se kemi bog kështu, kupa kemi, von ujët juve në juve, domon gati. Ata re, qohod ebu muslim el khaulani I ka thon Dhe kërija muawja Kë thon Këtë e vetën, kujtoj muawja Kë thon Enneke hametu ljewmi aukëdem Kë thon, oh se nesër Je banori i, i varrit Oh sotë nesër Ara përpojnë sotë nesër Dhe da më na një ditë për ditëve Që thon, Allahu qëllën vala Ya i ajo e lëdina amenu Ojtë se të kini besuar, kini freka Allahën Dhe da shikon një nefësë që ka përgatit për nesër Komentatorë këtë kanë thonë nesër që ka kiametik Nesër, Allah e ka qëtë nesër, së ngatë Ata e ka të nëmu auja Kujdes, sota nesër i e banor i, i, i, i, i varrit Ata e ka thonë Nëse e kryin dhe, tyren, Allah. E kryin dhe tyren, se vjen të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e gjenë vetën të dënuar më një vend të sënë e ka përgatit Allahu të barek e vëtjara prej e, për, e, të ndëshkuar pas të i ka thonë inni u eidhu kebilla ka thonë kërkoj mbrojtje prej Allah që Allah me trut që të mëndosh se me qenë prijes i muslimanve do me thonë me jauqer gypet ka thonë kërkoj mbrojtje prej Allah që mos të mëndosh se me cjenë khalife i muslimanve është mja uqenë gjypet këni pavet nësot që kanë bëhë, jo gjypet e kanë unë i të rëndafilë ati Tho, që e kanë unë të rëndafilë në aspe shqipë nga talje me njerëzit përdosje e në nëshmimeve më të të lardhë që eksistohet njerëzit u shkele diniteti u, u, u përdosë gjithë qka qka e kanë shtrejtë, qka kemi nuna lullë kemi shtru asfalta nësa njësë desin nga alkoh gazinoja, ga droga, vloj vrasje, vloj vet vrasje, prindje vret fëmijën, fëmija vet prindin, bashorti vret gruën, gruaja vet bashortin, dhe këto kalojnë qisë kur xhaqit, por ditë do json aksilami dha sa. Dhe këtë i ka dhënë se vepë. Allahu xha dha dhaharal, fesadu fil barri wal bahr, be ma kesbet eidi nnas, o shfaqe keqja n tok. Ka thonim li Abasi, vrasje, zinojë, juno, për çka? Çka kanë punuar njerzit? Dhe ata fit mundon vasa me mluk. Në konë e muajës, ebu muslimën al-Khavlani thëtë Ki frikë Allahon, kjo nuk thyrë është i përkëta Qysh mund është këtë me kallëzhu, kemi qëll gji përkëta të ujtë Kja përkëta thyrë ësha Edhe pëse kjo pjesë, po kjo është kjo pjesë a me pjesët tjera Ka thënë Innam al-Khilafetu amelun bil-Hakq Ve qawulum bil-Ma'dela Ka thënë, adit që ka e khilafet? Adit që ka e khilafet? Ese khilaf Vazhdim si. Çka vazhdo, çka ka këtu që vazhdon, rruga pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai xilafat domo? Vazhdim si. E çka vazhdo, çka çka çohet njëjt, çohet njëjt rruga pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka dallë diçka xilafat. Xilafat është më punu më të vërtetë. Dhe më e thon të drejtën. Më punu më të vërtetën dhe më thon të, të, të drejtën. Dhe me bo njerzit dhe me shty njerzit Në ta që ka eknosh Allahum të barë kjo e tala Kjo ka thonë është hkratë E jo me i qenë Gjypat Gjypat E ujt Pas ta i ka fjithu me Me tholë Fjallë Tësët e kanë kan nërëvëzu muahuja Muahuja i thot njërëse Prit një pak këthejna Shkon me lë gusë Ndisa të smetimi Abdes Dhe këthejet E i thot qashtu ashtë Allahuna përmisoh Allahuna dhe rektohet Asa i ka në psela O dhe njës, khup, në gjysë K ka thanë sepse e këmë dëgjuë pinga berin sallallahu a.s. duke thanë, kur nervozoë të robi, i frinë shritani, nëzaj shritani. Ka thanë dhe kjo shfrirje bëhat me abdes. Më në nërvozu, i pokinu ka, ki ka mujt me shprasë nervozo, plus ka që jenë sahaba, ka mujt me thanë, unë jam sahaba, unë kam bëhë pinga berin sallallahu a.s. unë jam khalifu, unë kam ushtar, unë kam, jo, jo, jo, ka thanë qështohësht, ka thanë e l Për shkak se ka ardhur nga nga Abu Muslim al-Kawlani shumë gjare, mundi me mukthie kush dëshiron me jetë material, ka parmendi mukthiri bidawen nihaya Imam Zahabi në uh, librin e tij Tarih al-Islam si er alamin nubala, uh, tabaqat ibn Sa'ad e tregon se zakonisht ka parmend këto këto gjare. Prinjo gjore që kanë dhënë Abu Muslim al-Kawlani lezet ka qenë njerëz i cili i është pranuar dua. Dhe duaja kanë pranuar që ka të se të lutë është, qofë për mirë, qofë për ndëshkimë. Një dhe për i ditëve, këthejët të shpia dhe bashkortëja e ti fillonë anë kohëtë. Thëtë, gratë kanë qërëtëore, unë e s'ka. Grate kanë, gratë të tjera, po kanë ketë ketë mjetë të në s'pekanë. Dësa, kur si ka dëgju atë të fjallë për gruizërët? Dhe shtëpsohë, unë të kushtë më ka prish gruizë, më ka... të shregulluë E dhe nukon rejko E dhe në që ka janë të fja E dhe në qashtu qish tash Ka fillo qish Fillon njërës në këtë aspekt flasin Shiko filani, shiko halani Shiko ata uknashen nga metëm, ata uknashen nga kurkun E kështu me ra, qishë e kanë Te zakonqme, atër i ka qudur Ka Allah u te bare kjo etere Dhe ka thamë, O Allah Kush ka shti fesat Me smejë dhe grujës te ime Qëroja si të zët Vërboja si të zët 4 Thot, pas disa ditve Vjen një, një gruje Të dera Thot A ka mundësi e bu muslimet kaullani Thot, ka mundësi A darë thot Lutë Allahu në Gjellë Gjellë luhu me makthi shikimin Se unë i këmë folë kërës tani Unë i këmë folë kërës tani A darë thot Masi e erë dhe i sinqert Edhe e pranovec i si këmë folë kërës të ime Unë ajo i ka, ka të reguë don <tëm>, kure dikala kështu ashtu ashtu ju bë që këtë e ka pranuar ka dhën lutje se po po nduhet xhikimi ka dhën masije sinqer ka çudhur kalau tabaraka وتعالى ka thën o allah të xhikimi ndaniva të xhikimi ju a të vdes të pre tonë th të dor për kërame dhe se ka ndot e bu muslim e xaulani allah ju të parë nga nga do vit se si njerëzit tin festalloze ka thën sallallahu alaihi wasallam men khabbaba imraatan ala zawjiha Kush e, e prish një gruje, apo e nëzit një gruje, kunder burrit vetë, Allahu e malkon, apo Allahu e malkoftë. Që përë përët për njërës dhezit, tupi i qaj, i shlonë di fjarë e jo, di kush. Pasaj ti ni, di apë, di ushtë me, me pagujtë atë atë atë tim, apo. E jo sukon qështu e katë dhe ale e kështu më rallë, a dhezit dhe shumë problematike, dhe se njërës dhe kanë nuk sënë lokë, shka veç Allahu e din. Allëbesi thotë domun kohën shumë i kujdesshëm. Çi si burri, çi si gruaja. Gjithë çysh janë në rregull, gjithçka është në rregull. Jetojnë në standardin që kanë ata, çka Allah e ka caktuar, tek sumerat dhe për një ardë është dikun i flaka. Mësam, dhe penga mëson, pse penga mëson me e ka dhënë këta? Ose çyshat këto që kanë diskutuar këto gjëra? Çyshat këto kanë ekzistuar? Kan ekzistuar këto këto gjëra. Ne kërkojmë vetë ajo ç'i kando për ai Joreve Abu Muslim Khaulanit ka dhe shumë gjërëve të sëtë dhezër dhe kamparmën djetarë për kerameteve Ne me do t'i shmangëmi shumë për e tërën Nga se keramete dhezër dhe Keramete, qëka e në keramete? Fashë Për shdo djetarë të tabinëve Dhe sahabëve Ka një kaptin të ulemat Quhët a është po në andër a jo Dhe në andër që shifë dhezër Shifë të dhe shtërë Që në na e njofë në njëri vdes Qa shtë të sh do një anë u për e të në majtë dhe voqën, një natë për nëtë dhe shenandër. Dhe bota, pas dhejkët dhe dhe bota berzahit, ku, pe nga merës e më ka thonë, atje ka azat dhe ka, ka mirësi. A të dhe ka thonë, sallallahu aleyhi sallem, por shumë për e njëtë së të vdesin, hinë gjënënër. Djetarët janë pajtu me i gjëmatë, që ki gjënënët, që ka forët para akirejtit, para kiametit, është gjënë adhmi dhe firdausit e xhenetit se Allahu i po jena ka parë përogadit për besimtarë. Mirpo xheneti mes është knatësia të cilën Allahu i jena e aduron mes. Barzahul. Osh barzahush mes. E tani dietar kanë vonë çdo njerëz që ka dek prej parëve është panë pa ndër. Janë pa plot me njerëz të ndër. Hasan al-Bashri, Ibn Sirini, Amri Ibn Shurahi, Imam Ahmed, Imam Ahmed është pa ndër. E shon prej dietarë sahabët. Ka pas një anë disa avë, tani mësi e, e përmendom kët mesela. Ka pa naulën linjerin. Përsa avë nësabet ja të. Ka von çështë të logaritë të avë, ka dom ketë rregull janë veshni në borxh po mund do. Ka don kujt i kë borxh ka don filane. Ka donun e paguaj. Ka skuq tek njëri nesë. Kjo nesë vetë ngjat në zhgondër. Dhe ka thonë atka borxh filani ka thon po ka thon gadek. Ka domoj borxhi. Ka këtë borxhi, nesët e ka pa në anë. Atë beso tek, ikto i ka transmetuar sahabët. Ka bën një bankë me xhezië me me në zonë librin Ruh, shpirti është i përkthyer gjuhën shqipe, më hanë lezon atë. Kto mesela kët do ti gjeni në as librat, libra të tjera tës janë tek muslimanët dhe ka pas mesin ëndër, ka dhënë Allahu shpirtblet të lirova kret. Tani mos ka as në botë, verse borxhillëza është hak i njeriu. Allahu xhelav lumdurin mas njeriu dhe rëvot. Tani kur jemi duke kërame, çka ka kërame? Keramër dhe zërë dhe më thonë ndërë Apo me të ndërru të kush Allahu gjelë gjelë disa ropë I ndërru me keramet Qatë do në keramet Dimë shumë për e njerëzë Dhe zëtë kanë kalu lënë me kali Dhejti me kali Lesenis nuk kalohet ajo E ta një se vjenë të kush një filozof E dhe një dërvish Apo dërvish më kuptimin e Mati intelektuar dhe Në kone shkejtës këtë të hecët Me e, mbi dhejti Dhe Aj i cili e ka bo ujn të lankët dhe loqin e ka bo të fort A nuk i ndronaj të barë kjo tja? I ndronë gjelë gjelë, që ishtë dojaj? A nuk i shtë aj i cili e ka bo zjarën tëftoft o selame dhe ka bo pështim sepse si kur të aban të vetëm tëftoft dhët ngrinje Ibrahim A.S. A në këramej të dhe zëquon vepra të jash zakonqme që Allah u ilë shonë për disa ropë Por mi tregu se është i pranuar te zotit te bare kjo etale. Sheikhu Sami te nje ka nje libër te quajtur pejgamberit. Aty permend keramete. Dhe thot per, per kerametet i besojn sahabet Tabin dhe Tabit Tabin dhe nuk kujmohen pos zindika. Nuk kujmohen, doon keramete dozave justo. O dhe unë, ka pas keramete edhe, edhe ne kohon ton njerzo se kan marr pjesa e veprat mua ta musliman. Ado kiveze rikan do shun per kerameteve, mjaftoni me kto cka që ka i përmendë. Djetarë kanë, kanë diskutue për vitin e kur kanë drujetë, thënë djetarë paraforsisë nga vitin 55 i hijrit, apo 62 i hijrit e ka përmenimam dhe e bju dhe ibnu Asakir në, në historinë e bu muslim el-Khaulanit, thuë që ka dekë dhe kanë drujetë në tokën e romakve bi ardërum në një qytet të quajtur Guta, është qytet i njohur Guta. Kjo dhe zë ka qenë e bu muslim El Khoulan dhe disa ditë të taret vjen karfol por i Sorine e bu muslim El Khoulanit e kanë dërmone kanë shoqëruar me një poezi e cila poezi thotë kështu Aqillu alehim la aban li abikum min el lawmi aw saddu el makam alladhi saddu këtë poezi nazar shon për ditare e bin do të thon këtë poezi është poezi e madhe e bin gjithmonë te donjë personat i madh i theli ka ka lëke. në Xhandlokë. Von, çfarë? Çdo herë në këtë mbashki ka diçka që përmendet si tmeja. Zona e Sofianës Thaurit, një prej prej gjalës atë ja kanë përmend Sofiana e Thaurit. Cila ka qenë vetë? Sofiana e Thaurit vetë, ku ka jetuar Irak? Irak, Irak, Irakian, më shkoja njoft. Irakian janë njoft me 2 mesile. Me dhënjen përparësi Aliut para Osmanit. Me dhënjen Aliut kanë thënë Aliu më i mirë se Osmani, edhe pse Osmani xhalife Ali, një për të djetarë kjo së lejo Thojmë pa tjetër me thonë Alijo mas odhmanë Kështu me këtë rënditë Dhe quod njësa ndjetër nebidh Nebidh dhe me thonë Alkoholin nga Hurmet e kështë mëra Kësa pjesa e Irakianve Kanë një loj mesele E cila quod A është alkohol diçka qka zmanë për i rrushit A është alkohol a jo Mesele madhe muslimanve Tanë dietar kur e përmendën se Sufiani ka mendu kështu, e ai ka mendu kështu, apo çka kan thanë, e kan thogët psezi. Të zonjëri koni të me. Një diçka fokusoonte e meta. Dhe a është vërtet se Filan Huxha që u piselevit e ka thonë, e ka pasur këtë mendim. Që ndodh zot, lexon diku në internet, dhe, a është vërtet se Filan Shehi i Generalitave ka pasur këtë mendim? Do me të thotë që shumunat e më pas atë mendim, unë s'e aj. kam ajë ka. Do më ku në më mirë se se ai. Kështu lihet me kuptuar. A do e kan thonë dietar? e killu alejhim mësë johë përmen një të parëve gabimet la e ben li e bikum a rap thënë la e ben li e bikum u hupë të hupë baba apo të humë të marë me qëpa familje min lovmi au sëtë dum el me ka në ledhi sëtë dum e nëse do një me johë përmen në gabimet kalumëve gjithë mund ka gabimet atër ka famë zini vendin e atërë që ata e kanë zanë lu në rolin e atërë nërë Shpej që na gjemë të të partë Një gabim, djë gabim, si që ljeko ka një gabim Apo, mirë po na Në detin e matë, mirë a dhe blezër A dhe që ka tha salalari Selim për deti Deti tha Pahurum ma u është i pastor u i ti Hillum me i të tu Halal ok, që akon deti me ongër Prej peshqive, loje, ndryshme Janë halal, dhe kështu ka nëzame ka thonë Me i të latë, me, me përgjinsim A dhe djetarë kanë thonë, të janë si deti në tokë kati qka qka qka mund të më kanë e likë mirë po në dhejtë jo kështë dhe nuk mirë të veshë anëdhe kanon djetarët se në madhështim e këtëre njerëzve nëse ka gabime, duhet të të lerohen e duhet të te kalohen e duhet të, të falë këtë ka qenë dhe zërë, ebu muslim El Khaulani, që një kanë drujet në mitën 62 të hejgjët si pas disa transmitimeve në tokën El Khuta thuhët se kanë drujet vetë thuhët me pak n Domthon kjo ka ndrujet me shumë xhamatli apo më, më pak po xhamatli. E von qaimi zot harosh. Ndaj e har rugs ndaj. Domthon doni har, çu kemi po anjëtoin, ka pas shumë xhamatli. Edhe më simet, o koni mirë. O kono jash, s'ka pas xhamatli. Eksumora ndaj dhe dar kantan, ka vdek vet, mil po kë nuk llogaritet për emet, për abu muslim al-khawlani. Sa bërën simë holë zot, simet e janë shumë ta. O zotnia i tabeni. Njeri i qidi, Allah u qera ka po në dorën e tina shumëre gjërave të jesekonqme Andaj më si mi par dhezër që ka neve e marrim, filim atje Shifat dhezër, që ka ekan shtu djetar kanë tham Eswed, ansi me tham në jam pengamber pas Muhammed s.a.s. Du djetar se ka dashmohet heqë Andaj Sufjan e Thauri Sufjan ibn Uyajna ibn Sirini Abdullah ibn Mubarak Amir ibn Shrahbil Imam Malik Kejtë një fjallë e thanë njëllë dhezër Shëhuate e fshehta është një epsh që shifot. Për shembull, thad buka, s'nëm zheg ta vëzë. Tpiot u, s'nëm zheg ta. Këdëshini në në, për shembull, dashuria e burrit ndaj gruas, dorëhçja e mashkullit ndaj femrës. Kjo nuko, kjo nuko epsh psavëzë. Me don tinza ka plan. Nuko tinza, jo haptas. Kjo është haptas. Buria rën nga gruaja, ndaj gruaja rën nga nga burri. Allahu që ka kriju kështu. Mira po, janë do e që nuk shifën. Cilat janë ato vëzë? Kanë thonë, kitë të djetarë që ka i përmenda Hobë burë një ese Me dashë më kanë rajis Më kanë krijetarë Më kanë i udheqës Më kanë me eqër barë Këto përgjimu, kjo në zë krizë e madhe Adhe kanë thonë shumë për i djetarëve E kemi pa njeri Banë sabër tanë ditën a gjërim Falë tanë natën Ama nuk prallon me, me au më, Mësë më kanë prijes Dhe shpesha një shtu Ju të lovitët kjo, në ngatërojë Qish ba ja gj Po ama, e dhisa kamerak a i më kanë i pari A dhisa qef i venë më kanë mushtir, hoxje, djetar Shqyveze që e ka shti këtë LSFDNC Me tha, në jam për nga merë Djetar këtë, kërë ka më mendu, ka, ka dhash me udhë heq A dhë ju ka tha njerëzve Pranone Muhammeden së ram, ama dhe muhe, hec Shqyve, me logikën e sotë dhe qesh kanë dhe zë Po a i pot të të ani, pranoje Muhammeden së ram, po edhe muhe Në qysh edhe ti, qysh me të pranur ti Adhe vezër, ajo që ka, kam përmendjetarë kanë thamë Kutura të hëpëdur riëse Sa është rëziksh me njëri me dashë më uheq Sa është rëziksh me njëri Adhe ele prej problemet që kanë dojnë Me dhe muslimanet kaluar lezo Prej muslimanet mirë, ku akon problemet Cili me ritanë më uheq Kretë meri, ish lezoj isori Kur kanë dojnë Qka eshtë ti një fërk ka me hdijun Nga bitë e abbasit Nga një për tabullaj për një abbasit dhe problematik me Sufjan al-Fauri çka ka probleme problema tha ze zngonti a para asaj vajda hoje i oh, madhe dijetari mad por kur e pa se zngon kur e pa se kjo esh shum krenar ata ne shlo njerve me kërkuve andaj imam malikull ze çka eshte ni dijetari ne medines me arrej ne malikull se i thani ti vetem mos e jap mos shiket fetfa tha unë e jap se ka hadith tha mos e jap çiket fetfa tha unë e jap se ka hadith Kër e pasja të da në vetëfa, ja paralizoj dorën Muslima nuk anë Kërëtari me një muslima nuk anë A në dhezër, udheqja Me pasë gjemad Me, me, pas, me heqë të bukani pari E ki pa njërë ti vetë, a i ban Thotë që e une, i ku mba dhe Qa ke basë, mëhanë Allah i ladhim Qa ke mujt me bëhe A nuk, nuk na vjen të prejzotit e bare kjo të tja Nuk të njërëzë Dësë e gjangonë shumë më meritoj Kë njëri vëzër ju ka që kondër muawjes që ka qenë atë këmë u qurë këndër Muavjes? Ka qenë meselë e madhezër. Ka, ka, zh, ka zhurmua damas ku prej njërës dhe se i ka posë Muavje. Unë ka pa zhurmë të madhe, që ka jo zhurmë e grejrëzëve kanë tonë djetarën. Qatë shumë ka posë njërës dhe ushtarë dhe e kështë në maratë. Andaj e para dhe prejmësimeve o shumë rëzikë njëri ju me dashtë modheqë. Andaj këto falgjort, këto e, e, filozofa që ka dalë nësot, në gjuh që mundon me ka dhu se sahabot nuk janë që duhet me ndjekë, ato së që janë kukushi e kështë të mëraë e nuk e kena obligim në me ndjekë Bukharijun e muslimin e filozofin ndrysh në vëzër kitë kjo pëtëse ka në arë vëzër më koni famë shëmë të i dalë e të njëri këshirë, e këti papër, për më bëjë famë shka përë e Facebook live të nditën njerës të tonë për e ndjekën për dalë e Kushe lezon sot sa i Bukhari më dhe zërë? Kushe lezon sot hadithet e për nga Amerit Ali, sallat e sallat e sallat Culli pe i muslimanin dhe sot, le i Bukhariun, Rjado Salihinin Me ban e me një test të dhe zërë, një sondaj Culli pe njëzve i ka lezur Rjado Salihinin komplet Në gjune e ti shka e kuptan A në dhe zërë? A mujme para mendu në e zërë? Se shiku e shmërija Ato qka dalë në Youtube atëi Ato në Facebook Wallahi të Allahu nuk kanë as aj prop më duart të kitej këtu më radh. A do ta di më se udhëtia më kanti me të ngu njerëzit. Kjo hapshi madhëse, njerë kanë vron njerzi për këtë punë. Mja kthi llafi dikuina. Ai është i gazetën para me dhën, ama jo më kthi llafi. Dhe këto vazh nuk nuk, nuk pehuja ajo që patjetër mundosh me ngu. Unë unë meritoj. Këç ashtu kan thonë. Edhe kriminal do un, un, un, un, un, un në unë do të më nguë. Edhe parandor ka thonë unë mund të më nguë. Ne Mrudi ka thonë Ibrahim se mundosh me nguë. Edhe unë vras edhe ngjallë. Ado besoj dom me lut Allahun xhehenel. O Zot, largoj kahepshë për me. Ka problematica këmohet njerëzve. E lita vëzat, apo mëndon për e Jam, e vezër, e prej, e, mësimeve se elëshëri di të son keramete, do të nuk do të zgjerohemi, do të na mëson Allahu xhehenel flasim dë një herë, por derse mbi keramete, çka do të von keramete, janë ndjorë të sërat, nie janë në libra të muslimanëve. E tretë tambësinë do të zërat se është e rrezikshme me prish njerëzit në familje. Allahuhu jallaluhu, Kur'an, sura Al-Baqara. I kapuren sihrit, asihert bash. Moje dhe si, çka ka kapuat, ndarën mes burrit dhe gruas. Ndarën mes burrit dhe gruas. Atë ka thën Sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata al-qattat." Ka thën Sallallahu alaihi wasallam, "Aw nammam." Ka thën Beqiamedi alaihi wasallam, "Nuk hyn jannet aiç ka me fjalët e ti i nxit njerëzit." Ai nidhë shkiston. Kë hoxha për ta kështu, kë hoxha për ta për ta. Ai vllaui si ishte diçka mirë, duhet më apo shefin, kë vllai duhet më apo shefin. Ozhëra që ne mëton apo shefët e njerëzve. Ai ka thur diqosh hunda atje, tash këtë musliman duhet më çon kom çka ka bë. Kësaj i thon këto barti këti në fjalën me mam. Ka thun, alej, sarad, sëram, Bëllohi, njëzë, thon Ali sallallahu alejhi dhe salam, nuk hinxhënat çkë njerërit. I teli mirët me fjalë. Vallahi disa njerëz më thon, haj lejojni sure komplet. Kishton mam usumralo. Ai di fjalë për 20 ditë çka ka ndodhur kë, këne pari. Aya në fiyal të nëzimështë me s'a fiyalë allahujjelil jelaluhu Pëngameli aleyhi sallatu sallam qa të neri yunësën jenët Allah në bëbër fëtënë Gëradan jenët me e dhe me qur'an Cëka nëtë në allahujjelil jelaluhu O zë qona pakmanaj, s'u ne kumdi c'hë që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që nuk dim Kur'an nuk dim hadith nuk dim çka sahabeve nuk dim çka ka thënë Sheikhul Sami ibn Qayimi e thot a ke parë vëllai a vëlla se pra do sa kjo është çesharake po na e pam se me çein zbavitës nuk është problematik te ulemat e muslimanve keni vapur për shemb njerëzit shpjegonë Bubakeri Omer i Uthmani Aliu Abdurrahmani ibn Shirin uh, imam Maliku eksumërad edhe prap njerëzit kur ka thënë mëbe thot mirë thoj keni plak subhanallahu elazim Dietat muslimane, ai thot mirë mir po, se keni plaq. Mirë se keni vëllai. Po pse nuk me thon, beri, e mëson gjumë, thonë mirë se te pejgamberi aleyhissalatu sallam. A nuk ka hadith për çfarë punë që i të fola? A pa ti domethan mirë se keni plaq? E mirë se keni dikush katënjë. Ku janë të njerëz? Pasua të vdon mirë se imam Malikut. Mirë ka Allahu salvasë. Allajëq, ti më unë di se është qofshtir. Po unë munduam. Mundoj me anglisht standardin çka kanë thonë të part që ka thonë Ebu Bekri, Allah, që ka thonë bëngameni sallatëselle, që ka thonë Allah u të bare kjo e të alë, e jo fëjke një vla, e thëjke një plak, e thëjke një agji, mirë në thëjke ajë. Këto nuk o problem një thonë këto, pa mos me dit t'i këtë në kur qënë. Andaj, pre gjërra dhe se duhet t'i këmi parasit vezër, është rëzikshmëria e bartëve të fjallë. Andaj, neve nuk kemi doa se evo muslim e al-Khavliani, ne nuk kem me mendoim pasi na shon media aty ashtu aty çka shon media dit me pas llogarinë te Allahu Xhelalu, çe neve mi çu dit na pranë Allahut. Kën beruhen rregull. Ti vallëzat, është rrezikshme në nëse s'ka sodnim e bu musliman kaulani. Ka një ditë Zoti e bu muslimimit merr llogari e keprish familja, i kë fol di kuina, i keprish de vllazë musliman. E ka prish gat, e ka bonë me disa njerëz, si të rrish me disa njerëz veçku dakshesh nis mi morin natë tëza të të të të musliman. Dimëj disa duhet me disa njerëz, veçmo dosat tjerë mosun suni ballti ato. Ne nuk e di kanë vjen kjo urrëti. Kjo ka ekzistuar gjithmonë. Ahmed sallallahu alaihi wasallam, kush e bën çet punë i frynë njerëz. Në ditë për ditëve i ardhan pejgamberit alaihissalatu dhe i thanë, filani këtu filani ashtu, filani këtu filani ashtu. Dol peon sa me tha, o ju njerëz. Mos mangushtoni joksin dom gazulajme. Lëmëti duq këtit njerëzit. Lëmëti duq këta sahabët edhe mi. Pse punvon? Unë të e sa vërte të vërtetoj, më bështë të e mar i natër E me mor i natër, është para gjikim E me para gjiku, Allah u gjele, ka thonë, ka më mundë si mar gjuna E me mor gjuna i nëzjarë Me mor në gjuna i nëzjarë Eksu maram Dhe prej, mësime dhe, dhe dhe dhe me këta e porfundojna Kjo është mësim shumë në rëndësi në Kër hipin khut me muauje, qëka i tha dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Mara, e kështë mëra e më muslim e në Ngaudani shka i fa po muahuj aje dhiti shka në khilafet aje dhiti shka në drejtsi a dhiti shka në mëthanë puna jotë a dhe dhezër, kjo është në mësim për nejnë në këtë këtë këtë shu njësë përshimë i përzimë i, i ngatrojë në rollet i ngatrojë qëfar zonë a e kërkohë qëfar zonë e kërkohë a dhe muahujë sahabi për nga mërë italehi salat d إذا ابو مسلم نك ابو نا يوتو كوپتيم كيو پونا يوتو اوز پتي نوكمونش وناو كرنون ندم مگت پون تي نوكمونش ندم وناو بويت مت مال مگت مو نوكمونش تي ندم ناكازو شتي نا ك نزير هاكون مگت پون يو خا ديش كا پونا يوتو ا تدريم الخلافه يا معاويه اديش الخلافه دو مواويه الامل بالحق مابونو دو ورتيتن القول بالعدله ما ثان دريتن ز ميم بل نيرزت من رضا الله و الله جل جلاله A të dhe të shikohet njërë dhe të sani. Pit të majhë ai që ka posë matë matë, dherë të majhë vëgjë. A e, kry, a e krymë punën e vetë. A e krymë punën e vetë. Sot e qenë sripoan, Allah i ladhim. Pi, po flasim, pi nga ona, e hoxallaro. A është punë e hoxës me ka dhuz. <gjë> kemi bëha, këta kemi bëha letra, kemi bëha ta. Gjim, administrat. Këtëra, mundën në bëhë si cilja, ta. E qenë bërshemë t Mënodë më krenu me një tjetër Mëso e mjetë krenohësh me atë punë që ka ti thyrës të qata Ata shkito e bu muslimet Khaulan Ta ti stakon më krenu me gypa Se ti duesh me e pruve dreciën të tokë Ti thyrës me aukëti njërzëve hakët Ata një ditë pëjtitve e bu muslimet Khaulan i shkojtë e muavej I tha o muavej Që di mu që këtë anë njërzëve pasuri O ja, vejtul malë që këtë anë rogë Që këtë anë njëzën rogë Ka A e realisht të shmirë më roga E në mirë të tjerë Mi përkë a thonë, e ke banua A do shiko, duhet të fusim me kokat tona Definicioni i një gjëj duhet jetë i vërtejt Dese tis me e shme definicioni i vërtejt Përshemë me e kërë folëm për a, Civilizimin e muslimanve Krahat civilizimin e tjera Sot në bo, beze, shka logarit e civilizim Shtëpijat, moja, semafora Drehtim gjadëve Me shkun pun në sahab Ndakhik, mukthije Me morë rogën në dakikin e qëka ta japin, apo, e kështë në mërat, mos me të mungu kur gja, kjo gëzës aqut civilizim, e zemra kujet, mirësia e zemrës, morali, familja, Allahu, zoti, vrecia, kujan këto, me urrej të keqër, me dash të mirë, mos mëkon zina qarë, mos mëkon pjanets, mos mëkon hajdut, këtë të gëzër janë prej pjesë, civilizimit fejes andaj ebu muslim e al-khaulani ishte model dhe urnek që mi dhe than njerëzve qofte dhe i khalife më shflasim për, për ma posht banë punë në tale mësukënë me punë të uja andaj si cëllë e dhe zhe hoxja kërkohet për ilm profesori kërkohet për nësim punëtori në gjarshiku kërkohet për drejci në kandar ajë që ka ndërton dhe mirët me ndërtim kërkohet për ndërtim apo e shohë kategori njerëzë sicili për shemb atë punën e shkafidhët, nëse ai merr në po, në me ndërtim thotë ku marr në kopë, po neç e ka anko, duhet më avë mirë. Adoj sallallahu alajhi wasallam, na xane kur ta bani një punë, por sose. Kur ta bash një punë, por sose. Adoj çka ka thënë Imam Muslimi, Imam Muslimi çka ka thënë për do njerëz, kur u flet për do njerëz, na muslim në hajjat. Filani a një hadithën, apo jo hadithën e një. Amo Kurani në zemër. Nuk këmë problem të ata, dhezër Koranë në legion miraj Amo haditin se një Sa jo shmirë me Koran Eksu me rar A dhe dhezër Ta marrim definicioni pra, Për kofizimin E gjithë dëgjëje Në vendin e vend Por në rrjuqe, dhezër Nuk shkon kërgjoh E se njerëzit indrojnë në rollet Që ka thonë në Srabasri Adit që ka njerëzit indrojnë në rollet Bahot kiameti Adit që ka njerëzit indrojnë në rollet Ka thonë sall deri sa njerëzit të bajnë mardhanje publik me nanat e të tëra Allahu në arrujtë Hadithin e ka nëzikim ahmejti përshinjëve të qiametit kjo dhe dhe dhe çka, kjo anë mendru rolin që si dhiti që ka kjarë për këtë dënjot nuk e dhiti që ka kjarë për këtë dënjot nuk e kjo pun që bërët me, me nanën hasha vë kella ima dhështë Allahu i gjeni dhe lalë a dhe dhe dhe rolin njeri ju duhet më përkufizu me pë Allahu yselam Elusy Allahum Tabarak wa Taala, c'shallahu juje jana drejton rrugën e drejt, na drejton rrugën e Kur'anit, rrugën e Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na drejton Allahu ju jana rrugën e Abubekrit, Omerit, Othmanit, Aliut radi Allahu anhu dhe shokëve të tij alaihi salatu wasalam, Elusy Allahum Tabarak wa Taala, se Zoti i ngjël xhelalu, amon sancë ti ndjekin të ernëkë, të ernëkët muslimanëve, dietarët muslimanëve trimat e muslimanve rregullisat Allahu te bareke ve tala e ka vërtetua edin e salat al mustaqim srrata te lulina an amta alehim ruktu cen Allahu xhel xhelalu e kashtru me njerës e ka begatuar me te mira lusk Allahu te bareke ve tala qe zoti xhel xhelalu namon son qe kto dit ajrimit Allahu ti mbakub ajrimin namazin çdo vepër që shkargoina për rit Allahu te bareke ve tala Allahu te bareke te rosh per blem namon son Allahu xhel xhelalu mi u kthi jamiave tona mi u kthi namazave tona نيتشيل الله وجني جلل ودمونسون حابين لتجله الجامياه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين